також вартувало свого Грейцера. По-перше, в тому самому AC, мабуть, задіювали якийсь підозрілий газ, бо відразу сівши до салону, пасажир відчував дивну вайлуватість і сонливість, навіть язиком поворушити ліньки. Таксист тим часом, щоб не нудьгувати в нескінченних пробках, завзято намотує кола довкола якої-небудь клумби, радісно глипаючи на лічильник, Подібний скоріше до автомата джекпот, ніж до мірила відстани і цін. Столицю Індонезії Марла зненавиділа ледь не на десятій хвилині свого в ній перебування. «А, ти бачив це? Там же до хмарочоса приліпили фасад готичного собору. Кажись, навіть Нотр-Дам хотіли здерти, а назвали як Да «Давінчі». «Ой, Боже, постмодерн, тримайте мене за ноги!» «Да, кічувата місцинка, та це капут яка, брудота, бридота і несмак!» «Ну, але то таке, як знайдемо тут хоча б щось хороше, вкушу тебе за ніс!» Наразі просто, щоб дістатися із помешкання Карен та Патріка, їхніх новоспечених канадських приятелів до центру міста, а потім назад треба було прожити в таксі ледь не цілий день. Насторожувало тут те, що Карен із Патріком самі жили в центрі, а центру як такого в Джакарти не було. Як не було і душі. Хоча її пошуками Марла не особливо і цікавилася. Вона походила туди-сюди так званим «старим містом», поряд із яким найзанюханіший районний центр України виглядав би просто Прагою, подихала випарами людських нечистот і автомобільних вихлопів, посумувала над річечкою, в якій текла істинно молочна від усього лайна, що текло разом з нею вода, і на грані істерики, затуляючи носа, рота й очі всім, чим тільки можна було, Марла дійшла до сараєподібного приміщення пошти, звідки я послала барвисті листівки дідовій бабі. «Я не можу звикнути до слуг», – такою була квінтесенція її послання. Чомусь їй видавалося це дивним – «слуги», «за кордоном», «українця», а не навпаки. Втім, вони обоє, Марла і Х'ялмар, погоджувалися, що без слуг життя куди вільніше і приватніше. Не почуваєшся винним у вмиканні Cartoon Network, коли за статусом маєш дивитися лише CNN, Марла, чи розкидання презервативів по підлозі Х'ялмар. Зрештою, навіть самі канадські дипломати, в чиїй тимчасовій власності був цей чудернацький лайфстайл, не могли адекватно сприймати улесливі посмішки служниці і гіпертрофовано солодке здрижанням у голосі звертання мадам до Карен чи сторазове перепитування хочете їсти Патріка. Але, врешті-решт, усі погоджувалися що хоч готувати їдло собі самому весело й цікаво, прибирати і прати, зайняться куди нудніші і прозаїчніші. Тож нехай краще хтось це робить за гроші. «О, а ти ким хочеш бути?» – питала Марла у Х'ялмара, чіпляючись ззаду йому за шию і волочачи ногами по землі. «Чукупом чи мескіпуном?» Чукуп – це досить, мескіпун – це навіть якщо. Певно, буду мескіпуном. А, ну, тоді я чуача. Це що, вела? Ага. Чудова парочка, івензолз, і вела. Отак вони і вмерли. Чого це вони вмерли? Бо страшно стало чуачі одного разу. Дядьки з автоматами стоять на виході з торговельних центрів. Покупців фалічними символами на наявність вибухівки штирять. О, а якби і справді штирили. Появляєш, така кривава оргія. Боже, ти про що Хялмар помацав Марлиного лоба. А прикинь, в мене в натурі параноя почнеться тут». Вилизені бляха котеджики посольські, басейничок голубесенький, не дай Боже, заглибокий, щоб не був. Охорона по чотирьох кутках у будах сидить, та ще й весь час довкола ходять. Тут і не закричиш нормально під час оргазму, подумають, що терористи нападають, щоб їм скиснути. Марла похмуро кивнула охоронцям на вході до їх тимчасової резиденції, і, міцніше вхопивши Х'ялмара за руку, почвалала до будинку номер 17, що, в принципі, абсолютно не відрізнявся ні від номера 18, ні від 23, ані від 5 чи 9. Вона підозрювала, що меблі в усіх тих вишикуваних в каре будинках також були однаковісінькими. Бездушні гарнітури, копія копії якогось там минулого століття – Темне дерево і жовте золото, емиройна м'якість обивок і всюди сущий колір –